Henry? Oh, Henry? Yes, Did you fetch the water? Go fetch the water.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 There's a hole in the bucket, they're alive, they're alive. There's a hole in the bucket, they're alive, they're alive. Afton, damer och herrar. För, till Den där låten var otroligt. En populär på slutet av 50-talet minns. Sen, eh, det fanns ett program på radion som heter Sveriges Bidradio. Jag tror att han hette Gunnar Hammarlund som eh, pratade på den tiden i radio. Eh, och Vi ska öppna telefonväxter i Härnads och kulturföreningen i Allarhornet. Vi är 23 grader varmt och ungefär trycker det. det är 1020 hektopascal nånting någonting vi ska titta sen på den barometern är det lite svårt att läsa av ibland. Men vi kan ju öppna ett, ett telefonvektorien nu kan vi säga, jag, hade, jag har en timme idag att sända på så det blir väl eh, det är inte så mycket musik jag kan sända utan mitt material här Gunnar, jag tycker inte om eh, men jag kan sätta att så två eller tre låtar och så utan mitt material och sen får vi ta något annat. Då ska vi se om vi kommer. Hallå? Ja, god dig, Georg. Ja, just det. Prata på. Ska jag ja, hej att det. Det. Peter. Ja. Du låter ju väldigt äh, sommarutstrålning glad och äh, fulltankad med glädje och energi. Ja då, det blir ju det när det är varmt då. Man slipper det där, där sjukhuset det med, där insulinet var inte bra för mig. De någon och vi ska inte prata sjukdomar, Nej, det ju, vill inte inte Gunnar. Nej, Nej men det är fantastiskt att du klarar det då utan, oh, ja. Att, eh, när de rekommenderar insulin. Så... Ja du kan eh, ringa efter programmet eh, för någon svår diabeta har jag inte, det okay. definitivt, eh, du vet ändå skulle jag inte klara mig utan någonting sånt. Mm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 Det är ju lov om de här specialisterna när de sökte och fick in signaler från troligtvis ubåtar att det var en signal som gick ljudet från ubåtarna på kilohertz. Man ja, det är väldigt låga frekvenser som kan gå igenom vattnet. Eh, till och med ultraljud nästan. Jaha, kilohertz är det något man kan ja, använda. Ja, det, när... det, det är det är riktigt låga frekvenser mm. som är hörbara upp till 15 kilohertz. Kan du höra om det nås när normal 20 eller någonting? jag var riktigt ung och hörde jag ju linjefrekvensen i tv-apparater och det bara gick förbi utanför för folk hade uppe så hörde jag om en tv som på en hög pitton. Ja, de här kyllehörstof är det någonting du kan använda i din studio eller som radioamatör Georg? Ja, man kan ju inte modellera så långt. Du vill, ligger ju vid 19,5 kHz där fram det är ett lågpassfilter för att det inte är mycket över 14 eller 15 ska gå ut. Jaha, just det. Men jag märkte att jag kunde, när radlänken var och då, då kunde jag komma ut med väldigt höga frekvenser de fyra första åren, sen har någonting gått sönder. Ja, men eh, antennen är inte alls så bra som förr och ingen, eh, jag svårt att få någon som vågar gå upp och det takt och titta vad som har hänt. Ja, ja, du ska väl inte göra det själv som du gjorde för ett antal år? sedan. Nej, det, det har jag gjort i år förut och 1977 är han ner och skadade jo, då, väl till det. Jo, det där har du ju berättat i Nej men jag tycker faktiskt att det var... <laughs>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 Hörrör uh, som ringde in på Telefonvektoriet och de frågade dig hur man skulle starta en förening och sända eventuellt kammer måste dig. Har det blivit något skott till det? Ingenting alls. Ja, har de det, hört av det, sig det, då det, i perioder? Ja det, vad sa kan du repetera? Hörde. Har de hört av sig då efter samtalen? Och haft nej, tyvärr. Det har varit mycket dåligt. Ja, Ingenting ja. som har blivit no av. Ja, vi hörde ju det när vi lyssnade då för några år sedan att det var sånt stort intresse då att starta upp föreningar och...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 radioproducent här, gärna någon ung en kille du vet som är bra på att spela uh -huh. på en och sjunga och allting och, uh -huh. och välja sig till på den som har varit Du kan väl kanske bjuda in någonting? Kan ja det in. har jag, det, men då ska de sig. de. Är det det? Ja, det är de ha mycket pengar. Ja just det, det, De ska det hjälpa med. de vill inte göra gratis. Och jag ser ju död nu Jo just han behövde så gott förhållande emellan. Jo, jo jo man jo, så det var ju närmast en en en, en överenskommelse. Ja ja, ni var ju som nästan som inte bröder. Så ja bröder. just det. Ja, Jonas festa natten där, typ toastamtällda latter. Och han hade all... han hade ju aldrig trott att Att jag skulle överleva honom att jag var ju i årskilda år äldre. Men han skulle inte druckit öl. Jag tjatar ju på honom och inte rökt så mycket som han gjorde först. Han gick över till snus och det var ju inte roligt det där. Det, det, det, du vet, och så gick det som det gick. Och det var ju väl att jag ju levde här. Det låg här på golvet. Men, men vi ska inte prata sjukt om här när Gunnar inte tycker om det. Det är ju bättre att prata på telefon mm. om du ringer någon gång. Station Geo då? Ja. Är du, är du aktiv på 27 MHz någonting nu? Ja, fast den antennen där också måste göras i ordning och ingen som vågar gå upp på taket. Radialer har avsatt av. Du vet hur det blir så dålig, Du vet antennen. Och det är så låga effekter som 4 watt. Det är väldigt skillnad när jag körde på 28 megahertz. Eh, först 100 watt och hörde jag så 20 decibel ur S9, s och allting. SSB. Och, och nu har jag möjlighet att köra 950 watt och nå ut till staterna med god styrka på 14 megahertz. Det är de konditioner. Är det något du är aktivt på nu för tiden? Ja, inte så ofta, men det, det, det, det är väl någon gång ibland. Det är 80 meter snarast. Då. Och när antennerna är sånt där skick så är det inte så lätt att få det att gå ordentligt. Nej, nej. Eh, den här, jag hade en WTD-sättasträtt att trådantenderna är nu på väg och rasar ger en hela trätten. Eh, Höll den upp i lutar mer och mer på väg ner och så vidare. Så. Det, och det låter som att uh, allt det där, det är ju inte något beständigt och beståndligt, utan det är ju temporär att man måste serva det sådär. Ja, och när, när jag var frisk förr, då gick jag upp på taket, satte upp nya radialer och, och, och sände en bärvåg och mätte ståndivåkförhållande till matningspunktet. Så du kunde mäta redan? Ja, just det. Taket. Det kunde jag. Du vet, till det så här ramla ner som många jag inte åren förr. Så då kan jag ju kolla på olika bander genom att sända och gick upp på fina sommarnätter och mätte och hade Åh, mig i ögonen och ute i min värvåg, eh, du vet, och så vidare. Jag hade ju en, en anordning som kunde telegrafera min signal ibland och sånt där som Radio 4 ungefär, men <här> <du kvar> <här> man kunde blända fingrarna om man försökte att ta där kabeln där <här> och, och med och i stående vågmeter märkte jag. Så kalibrerar du där uppe med då? Ja, jag ville se. Jag märkte att det var bara det här som det rätt. Men så stämmer jag av koaxialkabeln också här nere. Min också, och det blir något helt annat där uppe. Mm. Okej, okay, det var ju uppriskande inledning och, och du låter ju fulltankad med livsenergi och glädje och sommaren språlar och så. Ja, då det betyder bättre. Det är inte helt bra ännu. och Sen kommer eländet när vintern kommer. Har du gått ner något i kroppsväxt? Det vet jag inte, jag har ingen båg i alla fall, men jag har inte de musklerna jag skulle behöva ha. Du var otroligt stark en gång i tiden. Jo, du berättar det. Ja, du var som, det, ja, en stark maskin. Avslutningsvis då, är det direktträdningar eller är det, är det inspelade band från från Sverigedemokraterna nu när de spelar ut? Det? Ja, det är, det är inspelade band, Förra veckan ja, det hände ju någonting, du vet folk får inte använda mobiltelefoner i studion, då kan eller äh, lägga av, men jag hade ju ett där så att, äh, jag kunde ju lappa ihop det sen extra nu. Men det upptäcktes först när jag skulle använda det på söndag morgon då. Okej, tiden går ju allt roligt från början och slut som du sa. Ingen. Ja då, vi säger så så andra, andra kan ringa in på 81210. Ja, och så ring inte... Ja, och ring bara på 81 det och ring ja, ett annat nummer. Hej då. Ja, hej. Ja, det var länge sedan Peter ringde förut. Så. Nu är det öppet igen på 81 och nu ska radion på. Hoppas det ringer lite folk när jag har en timme idag nu. Nu har vi ju lite tid för det enda målet också. Annars så måste jag spela musik och det är ju... Men det är ju i tid, enda förening faktiskt som har det. Mig vetligen i alla fall här på 88 vad som finns för andra frekvenser vet jag inte riktigt och sånt men... Det är synd bara att det är kan nattsändning så lätt. Det brukar ju ligga, jag tror det är någon kyrka sänder fram på morgon här och så vidare. Nu med, det är 95,3 som blir aktuellt men nu är det svårt när det, är, det är inte är läsare som kan sitta och kommentera någonting i studion heller, utan måste sitta ensam här. Man kanske delvis kan spela in en del Uh, och så uh, sändas uh, för att uh, sex timmar vi, vågar jag inte på att prata så länge. Då sa min röst slut. Ja, jag får starta en musik. Det verkar väldigt tyst. Jag hoppas att någon ringer. Passa på nu och ringer när jag säger det. Det är ju inte under musiken för då måste ni vänta. Okej, okay, jag startar en musik. Kort paus. Gammalt. Och nostalgiskt. Man hörde mycket förr i tiden på Radio Luxemburg. Och olika radiostationer Jag vet inte om Radio Nord hade den här, den här. kanske till och med var efter det. Så att det kan tänkas. Jag väntar fortfarande på att 200 att någon ringer. Och så passar på nu medan jag är igång här för sen efter klockan sex så tror jag Gunnar kommer in en halvtimme Då via internet man skulle ha någon nu är det, det är kanske en samtal, nu ska vi bara vänta sen till, till hallå ja hallå, Hör ni mig, bra ja, hej Elanart, på hej år, hur är det ja. jo då det är som vanligt det är eh... varmt hörrö ja, djuvarma det är ju bättre. Jag skulle vara ett tropiskt land. Beroende på jag åkte, jag åkte fyrans buss idag. Eh, ja. Vid, ja vad klockan var väl ungefär halv två. Och det var några gamla damer där som satt i bussen som började dåna vet du. Ja, de sål väl inte det här men för, Och, för mig blir det bättre djuvarma. Du vet, grejen med det. den att...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 vid sidan, och på andra sidan att du kan fälla ner fönstret där. Ja. Men han liksom inte hör samma det. Men jag tycker det var så korkat för att det fanns all, det var, alltså sådana här fönster som man kunde trycka in så att de fälldes ut eller in Och vid varje sete i princip. Va? Ja, men jag, det blir lätt drag. Men det är märkligt att jag var den enda personen i bussen som uppfattade det där att man kunde öppna den där lilla fönstergluggen där. Och grejen var den med att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 Egenmäktigt förfarande, sa han. Ja, så efter en gång skulle Det går sönder någonting där, du vet man, det får hänt, Då blir man bland blantvarig. Ja, för det är dyra arbetskostnader. Det är ju det som kostar arbetskostnaden. Men den, den där luckan kan man föra rakt upp, va? Men om man är försiktig, man behöver ju inte slå upp. Nej, men man om får... man sa slå upp så det är det nog rätt hotfullt. Man kan ju ta med handkraft lite lätt och sen kan man trycka till va? så den får får upp en liten bit och då kommer det in då blir det en viss cirkulation i bussen kontra de här små fönstren som är nerefällda Ja. Men folk fattar inte det där lik förbannat att det var säkert tio sinna möjligheter att öppna en liten luft cir Och sen att vi kunde ha fått in luft från takluckan, va? Ja, då det hade... kunde väl ett släkt system. Då hade det ju blivit cirkulation i bussen, För de där damerna som satt här, tanterna, de var ju säkert... Jag skulle tro att de var nästan 80 plus, va? Ja. Och då, den ena tanten hade en stor kappa på sig och hatt, vet du va? Det, det är inte kon... Och så hade hon chalett, eh, i runt halsen. Det är, kon... det är inte konstigt att hon blir... Känner sig att hon håller på donar då Nej, När om man... jag hade kommit på en öns så hade jag bara haft en, en, en bastkjol och penis på drar och, och förmodligen en flytväst så kunde ut i vattnet som har billigt och simma. Ja, skönt. Men du kunde ha haft sån här, något som jag tycker var modernt i Sverige. Kommer du ihåg det på 50-talet? Då var det modernt med Hawaii-skjort Ja, det kommer jag ihåg. Och de var snygga de där hawaii kort där men det kunde man ha på sommaren. Vet du? Ja. Så det var mycket praktiskt det plagg det där, för de var lite vida de där skjortorna med. Ja. Så att, men hur du, sitta på en buss med en kappa och en hatt och så en form av chalett, så en, en sidenhalsduk. Ja. Det är inte konstigt att personer i fråga börjar känna sig...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 Ja, För jag döptes en gång till Filostrat Weild. Vad, vad döpte du? Utav teatern. Filostrat Weild. Du vet Oscar Weild. Ja, just och det. Och Filostrat, var någon känner. Ja, vad roligt. Det är ni som man allströmde med Oskar Weild, han var ju väldigt eh, slagfärdig. Och humorist alltså. Ja. Irländare. Han blev ju anklagad.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 Klimatet var på den tiden. Därför menar jag du som har kämpat för fri radio i alla år, du, borde, du borde få Sankt Eriksmedaljen. Ja, men jag bara fick komma till USA när jag var tio år som pappa. Det, eh, du vet, min, min mor sa ju då, ska jag vara tvungen att åka till Amerika, och ta ut skilsmässa. Nej, jag vill det, vara det var, och ge ska vara kvar i Sverige. Ska, var ska, rena, det var hårda bud Ja, det var det. För pappa kunde få jobb i USA. Vad synd det, det berodde ju på att de, de, de, de flera Lindberg där, som hördes till, hade ju börjat jobba på Alice i USA. Och han kunde ordna ett fint jobb. Du vet, Lindberg, Lindberg namnet har varit väldigt gott i den i USA. Tack vare... Ja, Tack vare senatorssonen Charles Lindberg, en amerikansk hjälte, första atlantflygaren i mänsklighetens historia. Ja, pappa sa ju att jag ska inte ändra på det namnet, Men, eftersom det var Charles Lindberg som fanns. Vet du det, år, att det finns till och med i Mellanvästern, jag tror det är Minnesota någonstans, det finns en stad som heter Lindberg. Ja, Lindberg. Ja. Ja det kan ju tänkas Det är fantastiskt alltså för Det är och sundare Att är en hel del med är Det är mycket radioutveckling. Ja sen för övrigt anser jag också att Du som driver företaget Du har gjort det mycket väl för sent under åren här nu radiofrekventa Att jag vet, jag säger till Sverigedemokraterna Ge Geord Andersson ett bättre arvode Det är skamligt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 ja, men det, det, det ska bli gå till, till valpropaganda antagligen. Ni har hundratusentals kronor. Hör ni det, det demokraterna. Och sen i, i stadshuset där Nordin och allt, Nordlin och allt vad fan ni heter. Ge Georg Lindberg, Sankt Eriksmedaljen Då får jag tacka för idag, hörrö. Hallå? Ja då, det ska mycket tack för att du ringde. Ja. Jag hoppas att någon mer ringer sen. Ja, vi får mm. hoppas det ja då. kanske Kent ringer eller åker och sådär. Hej då! Aj. Ja, nu väntar jag. Nu ska det vara ledigt på 1 21 00. Det ska radion på och inget annat det telefonnummer. Det kan jag inte koppla in i sändning. Jag väntar annars så får vi spela en sista låt till det är material. Som jag har sen så får jag ta sådana som Gunnar har skickats i tidigare och det blir det vanliga.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 Ja, man skulle ha eh, kunna eh, ta hit som jag gjorde ibland på skoj eh, någon sån där rocker poppade ute till sägger där och spela, och så skulle man eh, lägga det direkt sändning här för på den tiden kunde jag ju inte, eh, fick man ju inte sända radio. Radio i hade maratonsvist en gång i Ekstalshallen och det var folk därifrån bland annat hos mig och spelade. <laughs> med lite förskräckelse för vissa grannar och visar sig det var roligt och ungar kommer och lyssnar lyssnade inte och, och sånt det var, gjorde jag i ett par år också i stöten och då kostade det inte mig massa pengar och det hade ju en massa utrustning med sig och allting så det gick ju bra en hel sån där buss med utrustning och mycket elsladdar och grejer och allting Men det fungerade. Strålkastare på kvällen när det började bli mörkt och allting satt vi upp här och allting. Och det var en eh, portabel sc scen som så såg sjunga i mikrofoner och, och det hörde sig högtalare och allting på den tiden. Det var synd att man inte kunde sända radio på den tiden och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 He gets up each morning and he goes downtown Where everyone's is born and he's lost In an angry land He's a little I'm Johnny and Den där låten var mycket populär på Radio Nord-sändningar på den tiden. Nu vi, vi skulle ha någonting med Radio Nord också någon dag här. Det verkar ju inte bli någon ny revival i år för Radio Nord på någon...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 Det är bara lite svårt att veta vad man ska ta utav det här materialet här. Men det här är ju sådana där saker som jag själv blir nya. Som är alldeles sen sen i den här radion förut, Men det här radionord har, har gått förut. Och det är roligt när det, det påminner om radionord och allt Och det får inte glömma bort. Så säger jag kåttjäk en när jag pratar med honom det. Är bland sista gångerna.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 Och det till och med kan skickas bilder med mobiltelefoner och fotograferas med dem. Det är en fantastisk utveckling i alla fall. Och här har skaffat sig glasfiberkablar. Det är väl för huvudföra internet snabbare och så vidare. Och, och kanske kabel tv och sånt. Det är, för mig var det så dyrt så jag ska vänta och avvakta. Det är väl bättre att gå och kommer på radiolänk eller någonting annat än äh, sådana här ledningar tycker jag ändå. Äh, det är trådlöst. Och utvecklingen kommer att gå vidare så det är det som kommer att bli allra vanligaste Det är äh, trådlösa enheter. Och nu kanske det kommer ett. Hallå? Ja, hej det, Lennart. Jag tänkte säga till dig i år, Limberg, att det är nog väldigt törnsålt med lyssnare idag för att nu har ju semestrarna kommit igång. Ja, just det. Jag tänkte ju på det. I stan här är det mycket, lite biltrafik. Man ser inte mycket folk överhuvudtaget. Så jag tror att det, det beror på det. Och, och sen bilarna blir väl när de står ute parkerade och sätter sig i varma bilar. Ursch. Det varma vädret gör väl också det att folk sitter, ligger nog och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 Djurgården, ja. där eh, gamla ja, jag hade restaurangen det, det låg det, det, där. en men någon snott den för mig. Vad hette, det var inte Lingården, vad hette restaurangen där? Blå ja. Där har man gjort en nybygg, där har man byggt upp en, ett, ett, ett, en nybyggnation där. Och jag skulle vilja föreslå du, år att man skulle kunna kämpa för att man kunde få ett Radio Nord museum. Ja, jag ville ju ha ett radiomuseum det, här i villan fast den, det, det var väldigt roligt att man kunde ha ett litet radionordmuseum någonstans där man kunde ha du vet, en bildexposé, man kunde ha lite filmförvisning om Jaha. hur det såg ut på den tiden Och ja, jag man ha... ja jag är en halvfärdig i radionordsändare, men längre kommer jag ju inte, det är ju försvårat nu att läsa dött han skulle ha tagit upp en massa där hål i plåt kunna... och, och, och hjälpa med, med mekaniska ja. arbeten. Där skulle man kunna ha en liten hörsal där folk kunde gå in och lyssna på radionordprogram som det lät på den tiden. Ja. Med Lars Hans Ödeberg och vad hette han, Järklandin var en kille. Ja med. just det. Han var väldigt bra... Larsan Sörensson hette han. Ja, Larsan Sörensson. Men de kallar ja. han för La Larsan bara. Men sen hade du Landin vet du. Han jobbade ju sen på Radio Sveriges Radio. Ja. Där skulle man kunna ha ett litet radiomuseum och kalla det för Radio Nordmuseet. Ja. Jag hade, jag hade ju villat eh, få det igång du, min radio nordkändare men det verkar... Eh, eh, nu när jag blir sjuk... Ja.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 sen skulle man kunna ha lite radiomaterial som man kunde få gå in och lyssna på, eventuellt en liten hörsal. Och sen skulle man kunna spela Radionords topplåtar från den tiden. Ja, jag skulle vilja ha att någon sändare ja. kommer igång på mellanvåg. Därför vill jag bygga Radionordsändaren äh, färdig för den kommer att få samma kar karaktäristik på ljudet. Då skulle du kunna leda...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 Du vet, det behöver inte vara någon märkvärdig lokal, alltså kanske på 100 kvadratmeter. Ja, många radioamatörer har sagt att du måste bara göra radionortkändaren när de klarar varit och sett. Ja, och det ska det man kunna här, ha radionortkändaren ja, för den skulle ju kunna köra om vi har på något vis skulle få köra igång lite grann också. De inte stoppar med myndigheterna, det är ju dessa omöjliga grejer. Du vet, är inte så tokig det för att du vet i Göteborg så finns det ett väldigt fint radiomuseum, känner du till det? Ja, då det har jag hört också. Det, och, och, det, det kan man visst köpa en del, dubblätter, radioapparater också.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 om man kunde komma igång med ett se om det skulle vara fantastiskt. Ja just då, det är synd att inte köra på mellanbåg, det får inte glömmas ja. bort hur bra det kan gå jag hörde ju, du vet i goda konditioner på nätterna stationerna i Holland och Nederländerna och i Tyskland och allt det, det där har de sett så pass mycket att man kan tydligen skaffa sig egna sändare Det ska ju bli en kul men, men, men ja de klagar ju på att det, men däremot ingenting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 Men Nej, Det blir bättre det framöver. så att det är fortfarande rätt strängt. Man kan ja. inte bara trycka in en knapp och börja köra en natt sändning som, som jag skulle önska, eller eller dra igång någonting. Man skulle ha det så också att jag kan slå igång en mellanvågssändare mitt i natt när konditionerna går go i goda och höras ut i Europa till Holland. De har ju efterlyst att höra någonting från Sverige, men, och, och det, det var till och med en svensktalande som sa på en håll, en sändare, att du kan väl komma igång när man har hört att det hade Radio ordsändare mm, Om du vet, på internet hade de tydligen hört mig när jag satt och gjorde den här eh, sändningen och, och lyssnat. Och fått veta det. Ja, vet Men det. Eh, tyvärr, de här bestämmelserna stångar man ju, säger, det som att eh, mot det. bäggen. Ja, det verkar som att det är mycket mer fart nere där på kontinenten. Ja, ja just det. Det är mest snällare. Det går väl att diskutera på ett annat sätt. Jo, ju det. Jo, jag, vi hörs då. Det, kan vi, det kanske finns någon mer som vill ringa in. Hej, hej. hej. Ja, för det är snart tidens slut också. Ja, det var det samtalet. Och jag väntar också på inringar. Klockan sex måste jag gå i ursändningar. Och det är ett tångstyrs i timer som man kan ju inte ligga kvar som man vill eller sätta igång det senare eller ledigt eller någonting. Utan det är en förutsbestämd tidschema. Jag väntar fortfarande någon längre annars för att starta en sån där. Musik igen, men då blir det inte någonting som jag gjort själv. Utan, och vi tar den där skivan som Gunnar har sett En kort paus för att göra det.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 Om nu är det bara fem minuter kvar, då måste ni ringa med samma mycket kort samtal på 812100 här, det går att tala med mig privat men då får ni ringa fem minuter efter sändningen ungefär och så en timme framåt svara i telefon även på 13-2100 och inget annat nummer och Ring in några signaler. Jag tycker det är irriterande vissa. Bara inget tre eller fyra signaler och lägger på. Skulle jag sitta på muggen eller på var eh, ett annat rum så hinner jag inte svara för luren har lagts på. Det är väldigt irriterande. Det där. Eller också med telefonsvaran på hur man en lur på läggning. Eh, och det är inte så roligt. Och det var alltså Kulturföreningen Jallarorn i Sverige vakna som har sämt och efter mig nu klockan sex så, så kommer Gunnar Andersson. Ja vi kan väl spela en låt till innan äh, nu, nu äh, fram till äh, klockan blir det sex. Ända in i drömmen Så hör man än en gång Sommardansen går I byarna man får Glas i blicken och stuga i sin darm Mälta fötter springa Det sedan vi var kring Med sin käresta som 59 Vi har alltså lyssnat för ett program från kulturföreningen Jäldarhålet Sverige Vakna. Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson fortsätter lyssna nu klockan 18. kommer han antagligen igång. Hej så länge vi återkommer nästa röda. hej! hej. och skriva till oss då på adressen Jallarhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Jallarhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Ni kan besöka oss på Gunnar1.tk Våran webbradio dygnet runt är netradion.tk. Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus i det nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet alltså våran försäljningsverksamhet finns då på annons1.tk.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 08, 22, 25, 80. Alla i Svealand med slutsiffra 5, 6, 7 eller 8 får ringa och ställa frågor till statsminister Ullsten. Vi har fyra flickor i växeln så ge inte upp. Vem som helst i hela Sverige får ringa. Ola vi får ringa upp någon själva istället. Jag har... Slagit ett nummer i högern här, det är till fabrikör Herbert Larsson i Sjöbo. 33 14 11 Larsson. Ja, det här är från eh, Telefonvägterna på Sveriges Radio. Åh, oh, vad spännande. Här var? Se på radion, det är från Sveriges Radio. Åh, oh, vad kul att få vara med i radio. Eh, ni kanske vill veta vem ni eh, talar med just nu. Åh, oh, jag är så nyfiken så jag tror jag dör. Och det här är statsminister Ola Ölsted. <skratt> <skratt> Vi finns här ute i mängder, skruv och spik och alla handalod. Nu så får ni skynda, om ni ska skynda Detta är en riktig gamle dagsaktion Jo, den gamle poden, som står där på gården Äter salu för en Där som är en kärra, ni kan ha till mera, Och med den så är det likadant Hör nu var jag säger, här finns många grejer de kostar ingen miljon kommer första budet där som har det bjudet. första budet på en gammel dagsaktion nu så bär och vinglar brännvinet har runnit ner Tor och Erik fighta som en vinglar Thank mm -hmm. you. Och alla handa noon Nu så får ni skynda Om ni önskar fynda Detta är en riktig gammeldagshaktion Och jag skulle ut och stå runt och dansa i folkparken sen till six men han tyckte alltid så koppigt var runt och jag tyckte alltid de twisspattis kände du vi oss leta på systemet i Balandra ingen ville vika sig och följa med Vi har inget telefonprogram idag Vi har inget telefonprogram idag För att jag har host, hostat väldigt mycket Jag har väldigt ont i halsen Men nästa lördag 17-18 Nästa lördag 17-18 kommer jag tillbaka Vi kommer ha eh, första delen också av en intervju här Med en radioman som har varit med sedan 80-talet Och som kan höras också på Radiolänsman Så att eh, det kommer en intervju alltså med en radioman nästa lördag